Бабця до старості красунею залишалася, ніщо її не брало, ні час, ні робота. От лежить вона зі свічкою та складеними руками. Ми діти в кутку принишкли, матері голосять, вбиваються, аж серце виймають. Раптом устає бабуся, а перед тим вона вже три дні мертва лежала. Сідає, свічка на підлогу падає. Сідає і каже суворим голосом, таким, як завжди розмовляла. Не голосіть так, бо не можу відійти. Тиша настала така, а що ти, як у сусідній хаті, Марка-вишивальниця останнім стіжком проколює похоронне покривало? От тепер добре, зітхнула бабуся і знову лягла. Нежива. Кинулись згодом її виносити, а підняти не можуть. Десять здорових дядьків. Покликали на допомогу, але ніхто не йде, бояться. Що робити? Побігли до попа, а той порадив у стелі дірку велику прорубати. Розібрали стелю, прорубали. Пропала хата. Але тоді вже і двоє підняли її. Легка була, мов пір'ячко. То ви... «Відьмина онука?» – пожартувала Єва. «А самі, що смієте? Ворожити, наприклад? Чи передбачати майбутнє?» «А що його передбачати?» – посміхнулася стара. «Його вже немає. Перейшли ми той кінець світу і самі того не помітили. І люди змінилися, і земля, і вода, і повітря, а ворожити не займаюся цим». І не займалась. «А що ти хочеш почути?» Примружила очі стара, оглядаючи Єву. «Не знаю». «У мене все є», – сказала Єва і підвелася, звертаючись до супутників. «Певно, варто подякувати і їхати, поки за нами не прийшов наш приязний голова, пан Петро. Я не збираюся гуляти тут аж три дні». Пішли шукати машину, дотягнемо до заправки, а поснідаємо в дорозі. Бабця, стиснувши губи, почала збирати зі столу кухлики. Всі з прокола підвелися, рушили до машини. Єва пішла вперед, вгрузаючи підборами в траву. Іван підтримував її під лікоть, але вона скинула його руку. Дан і Меєю йшли позаду. Якби Дан міг чути з такої відстані, він би почув Євині слова. «Нічого не вигадуй. Вибач, я просто не можу спати сама». У неї зіпсувався настрій. Забруднений одяг, погана дорога, незрозуміла компанія, нічна балачка і все, що трапилось потім. «Боже, подумала вона, який жах! Я падаю дедалі нижче. І навіть це відрядження, до чорта на роги, красномовно свідчить» що її відсунуто на другий план, і невідомо, чи повернеться вона до свого кабінету і чи не сидітиме там якась довгонога білявка. Вона йшла швидко, ніби боялася не знайти авто там, де залишила вчора, біля сільради. Троє супутників ледь устигали за нею. Машина стояла на своєму місці, довкола неї крутилися діти. Побачивши незнайомих, вони розбіглися – лишивши на запиленому склі непереможне слово з трьох літер. єва стерла його рукавом свого білого піджака, однаково його вже доведеться викинути, відчинила дверцята і різко повернулася, звертаючись до випадкових супутників. «Панове, сподіваюся, ви вже приїхали. Наскільки я знаю, інших сіл не передбачається, а ми їдемо не розважатися». У нас робота. І ми вже, здається, добряче запізнюємось. Всі троє розгублено поглянули на неї. Вона вдала, що не помічає. Особливо намагалася не дивитися в Іванове обличчя. Дане, сідай напереднє, скомандувала Єва. І, будь ласка, не сперечайся. Ми залишаємо своїх любих друзів тут. Кращого місця вони не знайдуть. І вона сіла за кермо грюкнувши дверцятами. Дан стинув плечима і ніяково подав руку Іванові. «Вона має рацію», кивнув на авто. «Далі їхати нікуди. Можливо, на зворотньому шляху, якщо ви вирішите повернутися». Що він ще міг сказати? Глипнув на Мію, а згадав, як вона спала біля нього, відвернувшись і скрутившись бубликом, мов кішка». Її підібрали, мов кішку, і мов кішку випустили в іншому місці. Чи знайде вона дорогу назад? Чи шукатиме нову? Дан махнув рукою і заліз в авто. Єва різко рушила. Так різко, ніби вони щойно пограбували сільрадівський сейф. Дорога. Непередбачувана зупинка. Аугустина а Гугустина була археоптерексом. Вона зрозуміла це тоді, коли, почухавши, шиї в тому місці, де розташоване горло, роздерла його до крові. В горлі було забагато голосу. Він лоскотав її зсередини, хотів вирватись, скластись у слова. Але голос не вийшов. Він згорнувся і впав у легені. Адже голос і повітря яке могло надати голосові політ, ще не могли стати омовленими. А Аугустині виповнилось лише два роки, і вона ще не пов'язувала голос зі словами. Багато років потому по якихось езотеричних картах, зробивши безліч математичних дій, треба було складати, ділити, віднімати цифри року і часу народження. Вона дізналася, що в найпершому житті була археоптерексом. Тоді відшукала його зображення у підручнику з історії та зрозуміла, чому роздерла горло до крові. Дивний птахозвір мав гострі пазурі. Народилася Алгустина за два місяці до належного терміну, але не тому, що мала гаразди зі здоров'ям. Аугустина почула, що її кличуть. А тому вона так несамовито заборсалась, що мати не змогла втримати її в собі. Аугустина вилетіла на світ, як корок з підігрітої пляшки шампанського, і впала на кахальні плити, пролетівши повзлякані руки молодої медсестри. Можливо, вона зробила так навмисно, аби вилетіти в прочинену хвіртку і більше ніколи не повертатися. Так чи інакше, а світ зустрів її ударом. Відтоді з нею траплялись суцільні проблеми. Вона не ходила, а літала, розбиваючи коліна і дбираючи лікті, не спала, а марила, прокидаючись від жахіть, не говорила, а промовляла. Замість одного слова з неї виходила ціла історія. Не билася, а вбивала. У дворі до неї боялись підходити навіть дорослі. Не сумувала, а помирала, лягала в ліжко і схрещувала руки на грудях. Усе в ній було і з додатком занадто. Її дивацтва Аугустина вважала, що людина змінюється щоденно, з кожною, бодай однією, але новою думкою. Життя, насичене такими різними і новими думками, вона уявляла як кардіограму, Адже думки і зміни, котрі вони у собі, несуть досить різні, високі і низькі, і вони то кидають, то зіймають людину, тим самим рухаючи її вперед. Коли ж вона навчилася вловлювати кардіограми оточуючих, то з розпачем чула тільки одноманітно інфернальне «ПІЇ» – лінію смерті. Вона лякалась, зачушити «ПІЇ» від величезної маси людей. Люди не думали. Якось у транспорті вона почула розмову двох охайних жінок середнього віку, котрі тридцять хвилин обговорювали шпалери. Як вибирати, який колір, яка якість. Тоді Аугустина купила навушники і скрізь у них ходила, аби уникнути бездомного звуку. Її марення, якось прокинувшись опівночі, Аугустина почула дивний спів. Довгий, як нитка меду, що ніяк не стече з ложки. В той час стояла зима, і вона спала, із головою накрившись ковдрою. У напівсонному стані підійшла до вікна і замість снігу побачила білу скелю,